Seguimos na radio municipal do Porriño, no 106.0 da FM saudos de Tania Alonso. Olumos, falamos aquí na radio de parroquias, xeo xeimos a falar non só de parroquias, senón tamén de fútbol, porque temos a dous xogadores de, da Unión Deportiva de Atios, este club, que xoga en categoría preferente. Temos a Miguel Calvar, bons días, Miguel. Hola. E tamén temos a Hugo Pazo, bons días, Hugo. Ola os días. <ríe> bueno, eh en parón, parón, non, de Nadal. Sí, sí, parón navideño. Sí, de vacacións. Vacacións, si. Sí. <ríe> Canto Cando foi ese parón? O venres, no, o, o xoves, xoves, xoves. xoves. Aí pouquiño entón? Sí. E cando retomades outra vez eh, a competición? Pois pues, eh, empezamos a destrar o día 2, ¿non? O, sí, o día 2, pa día Paso garo día, que é sete, oito? oito? Oito, no domingo oito Ese, ese primeiro encontro despois de Reis, contra quem vai ser? Contra o Cruzeiro de Ivo Xa facendo así un pequeno resumen desta de primeira temporada de Estes primeiros tres meses de, de partidos eh, Como foi esta primeira parte? Eu penso que foi bastante ben Estamos agora mesmo, estamos sétimos E penso que, bueno, vimos de de ascender o ano pasado, e penso que o ano pasado estivemos eh, ata a última jornada para pa descender, e bueno, agora mesmo estamos séptimos, e penso que é unha... Pois si, tendo en conta que ascendes o ano pasado, e que estades aí nos primeiros postos, entre comiñas non? Cantos equipos eh, xocan en preferente? Vinte. Pois si, estades entre os primeiros. Si. Sí. Entón hai expectativa de seguir eh, subindo... Eh, acabar, por exemplo, a liga nun primeiro ou segundo, bueno, primeiro ese é ascender, non? Ascender sí, a terceira. Sí. Causa que os planteales. Eh, de momento non. O... De momento non. <risas> o obxectivo non so estar can... canto máis arriba a mellor, pero ascender nunca se sabe. <risas> nunca se sabe, un, Así un posto que vos gostaria acabar. Saben xa, xa non dicindo o primeiro nin o segundo, que posto, máis ou menos pensades en que poderías acabar a, a liga? Pois non sei, o que dice Miguel, penso que está ben, o, o máis arriba posible, non? Si é quinto, mellor que sexto, ou sétimo que estamos agora uh -huh. eh, Nesta liga de preferente, cal é vos o máximo rival? Para non ser eh, o máximo rival sempre son os veciños de Pontellas Os do Pontellas, <risa> sí, está xocando moi forte, non? Si, sí, ten bo equipo, pero bueno, tamén están allá dous puntiños nosas, están a tiro de, de pedra Que están por riba ou por baixo, que non non sei? Por riba, por riba Por están, riba? Sí, dous postos por riba Bueno, a ver, a piques aí, aparte, supoño que incluso vos coñeceos, ser así da zona do Porriño e tal, hai piques? Sí, algo que outro sempre hai. <ríe> sí, porque, a ver, eh, Hugo, hugo ¿de onde é? Eu son de Redondela, a mín afetame bastante menos isto, sí. E como acabaches sendo de Redondela no, na Unión Deportiva de Atios? Pois nada, esta é a cuarta temporada aquí no Atios e a verdad que moi contento. Sí. Sinto-me como un habitante máis do, do Concello. Eh, Miguel, tío, de Atios. Non, eu son de Mosende. É de ser... Mosende. Sí. <risa> Bueno, quedaba che máis cerca a Pontellas, pero non quise che, non? Non... <risos> o tentaron, xa, parece, máis, un, par un par de ocasión, xa Si, sí, porque fazia desantes un xesto aí, como de cartos eh, Cobrades cobra ben na no, no Unión Deportiva nah, de Atios? Nada, xogamos por por, <risos> por... por hobby, non? Si, sí. sí, unha af, afección, simplemente <risos> Porque tedes un traballo propio, non? E isto eh, dedica yo o tempo que tedes libre Canto tempo dedica des a destrar, máis ou menos? Bueno, tres días a semana, dúas horas, casi E despois o domingo o partido uh -huh. E non vos ser futbolistas profesionales? <risos> <risos> non, a, a verdad que agora mesmo penso que iso é imposible, vamos Simplemente xogamos para iso, para pasalo ben e vamos É un, un hobby, bueno, un hobby que, bueno, leva bastante tempo, pero bueno Uh -huh. E iso Por que cal é a, a ver, eh, Hugo, canto son Eu xa teño 27 anos Agora mesmo non é imposible que vamos o sea, Para ser futbolista que empezar antes, non? Si, sí, bueno, está, está claro A parte futbolista é que os que vi mandou o fútbol eh, Son os menos uh -huh. o sea, uh -huh. En outro caso, Miguel, canto son Eu 24 teño 24. Enda estou para dar o salto pero... <risa> Estás aí intentando, <risa> non? <Enda estou. risa> e canto tempo pensa de seguir Dedicando a este deporte? Hasta que aguante as pernas sí. <ríe> sí. Un poquillo máis un poquillo Cale a media máis ou menos de idade do club? Pois pues a verdade é que penso que é bastante Sobre, non? Sí, debe ser 25, 20... 26, 26 ¿sí? Sí, sí. Por aí uh -huh. eh, Bueno, isto supoño que vos non estáis tan metidos no tema Pero vos sou adestrador Ou quen leva o que club, si sí. Como financia o club? Como conseguís sair adiante? Con moito, Supoño, sí. con moito traballo, sí. eu penso, non? Si, sí, traballo Algo de Teres socio, sponsors claro, socios Si, sí. esponsors, sí, socios Supoño que por aí se agarán sí. Porque aparte o ter subido De categoría no pasado Supón gastos maiores por viaxes non e tal. Arbitrase, cousas sí. así, claro sí. No a verdad que non estamos Eu, polo menos, non estou moi, moi, moi Posto, pero creo que si sí, Eu penso que no atios as cousas están as fan bastante ben e traballan bastante para ter o Atios en, en preferente que supoño que será un un bueno, un traballo é un gasto bastante importante, penso que supoño con, con respecto a a primera regional eh, Bueno, xa metendo nos outros temas que non son tan locais, de que equipo sodes? <risa> Eu son do, do Madrid Do Madrid, eh, vai cañar en liga? Liga? So, hombre Esperemos <risa> Está, cousas complicadas, pero esperemos que si sí. eu Goti? Eu simpatizo tamén máis con Madrid, pero bueno, tampouco... Son máis do Atios. Do atios <risas> Prefiro no? que, que gane oh, o Atios. Ou o tamén, por que non? Bueno... A fel... ver tamén sí. <risas> sí. sube de categoría, se sí. que está. Sí. Seguro que sí. E bueno, non sei que... Como esperades que suceda o resto da Liga? Que Riva e Estedes de la complicada, non? Sí, hai moita igualdade este ano. En Presidente hai moita igualdade... Eh bueno, bueno, hai que ir partido a partido e eh, sacar os máximos puntos posibles para estar o, o máis arriba posible, non pasar a puros como ano pasado para pa non descender. Mm -hmm. Ese é o obxectivo solo. O obxectivo principal é non descender, ¿non? Sa sí, o sea, que sí. estades agora en preferente, pois. Pues... Sí, bueno, ano pasado xa estuvemos, ascendemos fai 2 anos. Ah. Eh, o no ano pasado estuvemos aí a punto de descender por arrastres. Eh, este ano o que queremos é eh, manter a categoría estar o máis arriba posible estar tranquilos mm. Bueno, non nos pregunté en que posición xogades e iso fundamental A ver, Hugo, en que posición? Eu só con medio centro pero bueno outro día tiven que xogar de Cuidado aí, con micrófono <risos> Tiven que xogar outro día de central e bueno Perfectamente, si, non? Sim, sin problemas sí, Sim, problema. bueno Amo que o míster é xisa mm -hmm. E ti Miguel? Eu sou un porteiro Porteiro mm. sí. Cantos goles parache xa, unha unha xa deles, poucos, non? Poucos, poucos, pouquinhos, pouquinhos. Bueno, non sei se quererías engadir algo máis. Non. Nada. Pois eu si, moita sorte por para que queda de liga, porque non ascender, ou senón como decides manterase polo menos, non? Si, importante. Pois moitísimas gracias eh, Miguel Calvar, tamén moitísimas gracias Hugo Pazo por acompañarnos esta mañá en Si Radio Porriño e falamos un poquillo máis de Unión Deportiva. Dios Moitas grazas a ti tamén. Ten moita sorte por gravar. Grazas, grazas.